Nem. Én csak boltba járok, sajnos kocfában van. Nem! nem. Kejfel Jancsik, elég! Mi a A Spirit FM 87.6 és az Inter. A 2020. október 30-a van, soha többet nem találkozunk októberben, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Már október 30-a van, holnap október 31-e lesz, holnap viszont szombat van, és szombatban nem szokott kell csinálni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás.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 Ma 2020. október 30-a van és három perc szóval lesz reggel 4 8 ez a Kéffe Jancsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a nézzük, a netezők, valamint Fiala János korhatáros. 14 éven avliaknak nem feledte hát igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Tegnap tettem egy felhívást, jelentkeztek, de nem elegen, meg, meg szeretném bővíteni a kört.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 Létezik el, hogy valamilyen mondantót meg akarnak osztani velem 061877-0877, 061877-0877. Én mindig azt gondolom, hogy rám a nézői és hallgatói érdeklődők. Mert annyira szeretnének beszélgetni, de megvan az előnye is annak, hogy nem telefonálnak, mert ha például valaki bőlére ereszteni, akkor neki azt kéne mondanom, hogy fel kell hívnom a Filipokat, így aztán, hogy nem telefonál senki sem, így nem kell senkinek sem azt mondanom, hogy fogja rövittem.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 Aha, ő, a bizonyos, hogy pontosan tudod, hogy nálunk máshogy szokott működni a dinamika. Na de hát figyelj, egy dinamika az olyan, hogy ide-oda jár. Aha, rendben. Felkészületlenül ért. Így van, pont szó szerint ezen gondolkodtam, hogy fogalmazzam meg a szó akkor akkor megfogalmazom. Nem akartam előre szólni. Jó téma, sejtettem, sejtettem. De ez nem valami becsapós vagy ilyen helyzet, mert ez meg nem vált szándékomban, de. Sikerült befejezni a könyvet?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 Más szempontból is eszembe jutott, hogy el kéne költöznöm innen, mert most a, az a fölösleges energiáimat, vagy a kompenzációs tehetségemet azt a lakás rendbentételére fordítottam, beleértve a vasalást és egyéb műveleteket, és Egyfolytában tv sorokat hallgattam, és rádiómisorokat hallgattam, és konkrétan hányinket kaptam tőlük. Nem feltétlen a tartalmuk okán, hanem úgy sok lett. De mikor volt olyan utoljára, hogy köző misorokat vagy rádió -misorokat hallgattál és nem tudta Hát utoljára nyár előtt volt ilyen. Um, a volt nyár a műsor és műsor a ne nyár műsor. valami olyan élesen elvárik az én életemben, hogy nem te állandóan azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne valami hidat kötni vagy építeni közé, kö, ez a kettő közé nem sikerült. Mm. Volt olyan misor, amit hallgattál és azt mondtad, hogy ez jó.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 Nálunk. Tehát, hogy nincsen, nincsen annak egy belépési tiszta hogy ki az, aki mondjuk tíznél több ember meg, előtt megtalál. persze demokratikus szempontból jó dolog, mert miért ne beszélne bárki bármiről. de azt szerintem te is érzed sőt, talán még jobban, hogy, hogy itt, itt, itt egyáltalán nincsen elválasz. Milyen hiányérzet? Az... Nekem az a hiányérzet, hogy, hogy... hogy bennem az, hogy emberek előtt beszélek, szerintem fontos dolgokról, az egy borzasztó nagy felelőségi érzetet, és uh, szinte szorongást abban a tekintetben, hogy vajon én tudok-e adni valamit uh -huh. azokat, akik hallgatnak, mert ez egy felelősség, hogyha tíz emberből egy odafigyel a mondatait szerkezetére és az üzenetedre, akkor aki esetleg az életében talán valami fajta nyomot tudsz hagyni, és ez a fajta szorongás, amit lehet akár felelősségtelnek is írni, ez gyakran nem hallatszik emberek megnyilvánulásaiban, akiknek vagy nem teljesen felkár céljaik vannak, tehát, hogy nem arról beszélnek valójában, amiről kérdezik őket, hanem más irányba akarnak befolyásolni, vagy egészen egyszerűen csak szeretnek szerepelni, és hát, nem nagyon foglalkoznak azon, hogy legyen megalapozottság annak, amit mondanak. Ezt a műsorvezetőként te nagyon-nagyon gyakran megéled. Én ezt nagyon gyakran megjelent. legutóbb például Zahair Gáborral beszélgetve jutott az eszembe, de előtte megégette magam, is nem volt hozzá kedvem, hogy ő valójában milyen státuszban is van, hiszen ő egyébként a szabad idejét ugyanúgy tölti, mint Györgyi Pál, aki végig rócsózza az országot.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 Tehát, hogy milyen az, amikor az országos mentőszolgálatnak a szóvivője, aki a pandémia kapcsán egy arca, hogy ezt szokták mondani, pénzért és pénztől függetlenül vidéken tudományos ismeretterjesztés címén egyébként a pandémiával kapcsolatban is, Pista és Marinének válaszol a kérdéseire különböző művelődési házakban, amire én azt mondtam, hogy fúj, nem, nem, soha, de nem azért, mert nem szeretem a Györfi párt, hanem azért, mert az én közszolgál nem fér össze, és ha én is hasonlóan viselkednék, akkor az nem jelenteni azt, hogy nekem nem ez a véleményem, hanem az, hogy következetlen lennék. Ez csak magamra valamilyen negatívumot akartam mondani, bár semmi értelme nem volt. Úgy szállt el az emberek, nem is értek meg, se érintette őket. Uh -huh. Ase érintette meg őket, hogy a 444.hu egyébként úgy írt erről a jelenségről, hogy egyáltalán nem járt utána. Tehát, hogy Szlávik János egyáltalán nem uh, rócsózza körbe a világot, az a 444hu nem érdekelte. Az már kívül uh -huh. volt azon a kompetencián, ami a cik megírásához kellett. Uh -huh. De ez ugyanannak az iránynak egy második. Ugyanannak, ugyanannak, de ha a nép nem igényli,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 Ami persze nem baj, mert egy rádiomisorot alapvetően hallgatni kell, tehát hol van az előírva, hogy bele kell telefonálni, hát gondold de hogy te bemennél egy orvosi konziliumra, és azt mondanád, hogy tehez hozzá hát valószínűleg felajánlanák, hogy szólj hozzád az ajtón kívül. De ez a műsor nem olyan, de látható módon annak az ódiumát, ami ezzel jár, azt kevesen vállalják. Akik meg vállalják és rosszul teljesítenek, azoktól köszönés nélkül veszek búcsút, mert az a legegyszerűbb.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 Hát nem az egész, de a, a, a magyarországi munkapultúrának... Jó, még egy az, dolog nem tartozik, nem tartozik nem. ha már személyes dolgokról beszélünk, hogy a nyár folyamán én emberekkel találkozom és utazom. Uh, ilyenkor én valójában jóformán egy otthonom és a rádióstúdió vagy a tévésztúdió tengelyben közlekedem. Legutóbb a közgázon uh, voltam, mert ott lesz majd valami kerekasztal beszélgetés, ahhoz számítanak rám. Én az ottani egyetemistákra és a 9. keretre úgy csodálkoztam rá, mint hogyha én egyébként az életemet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 Nem Többször hívnának el, bár az sem biztos, hogy elmennék, tehát az én esetemben ez nem könnyű. Uh, és hát a hétnek a kiemelkedő élménye a Hermina úti uh, intézet volt, annak a kinézete, az ott levők és a doktornő, aki azt mondta, hogy ó, oh, hát magukat nem hívták föl, influenzaoltás nincs. Uh, beleértve, hogy egészen tegnapig azt gondoltam, hogy én egy meg, milyen tehetetlen farok vagyok, nem tudom elintézni, hogy legyen influenzaoltásom, de aztán tegnap valaki...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 Függetlenül attól, hogy akarunk a kormány buktatni, vagy sem, a, az az attitűd szerintem, hogy, hogy vannak igényeink, és ezt számon kérjük a nyilvánosságnak, amennyire egyszerűnek hangzik, olyan nehéz kialakítani. Nekem ez egyik legnagyobb boldogságom mellett, hogy amúgy hallanék meg, hogy ez az attitűd ez széles körben létezne, hogy elvárásokat fogalmazunk meg. Az illetékes Jó, nekem erről mindig a Costa Gáfrás eltűnnek nyilvánítva itt és ebből is látszik, hogy ez nem egy új dolog, ahol csak lemondnak eltűnik Santiago de chile a gyereke, és bemegy az amerikai nagykövetségre, és veri az asztalt, hogy én amerikai állampolgár vagyok, nekem jogomban áll tudni, hogy hol van a fiam, és akkor ott a konzul össze is kapja magát, és keresebb azt a magyar állampolgárt, aki itthon elkezdi verni az asztalt, és azt mondja, hogy nekem jogomban ahhoz, hogy. Uh -huh.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 Még. Vagy szűkedben vagy, szűk ebben van. én mindig próbálok optimista lenni, szerintem valamire lehet építeni. Csakáltal van az a halkabb. Kisebbség vagy többség, azt nem tudom. Milyenek a hétköznapjaid? Dolgosak, Hol, holnap sokat fogok meselni. De mi az, amit a néppel is megosztasz? Figyelj, valaki telefonál, nem tudom, mit akar. Tessék! Nézik. Mit tetszik. Mit tetszik akarni? Hát a tozi! Hogy az anyám buzi? Ez, sikerült. ez, ez sikerült kiváltanak. Figyelj, már nem tudom mióta telefonál, de szerintem most megkönnyebb ütöz. Anyám egy buzi. Tehát, tehát valamilyen fajta számunkérés most történt, úgyhogy mondhatjuk, hogy meghallgattásra talált a beszélgetésünk. Hát, e nem tudom, melyikünk volt most a címzet. Nem tudom. De hogy például senki nem telefonál ide be Lengyelországból, hogy ott mi van. Pedig hát engem ez kife ah. Tehát érted, nem csak nekem kell felvetni témákat. Uh -huh. Hanem, hogy például ez a lengyelországi izé, az abortusszal, hogy hogyan mennek át Szlovákiába, hogy Vroszlában, ahol nem régen voltunk, foci drukkerek fekete ruhában hogyan támadtak a tüntetőkre, ez mégis abszurdum. Miközben csendben, mi is valamilyen uh, egyezménnyel kapcsolatban azt mondtuk, hogy abbahoz csatlakozunk, szintén abortusz ügyben, de azt mondták, hogy ez közben nem lesz semmilyen jogi vonatkozás, nem is értem, hogy miért csatlakoztunk.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 Egyből meglepetéssel vettem észre, ami persze nem meglepő, hogy Magyarországon egy eléggé látható lengyel közösséggel, amelynek egy része magyarul is beszél. Tehát ez például érdekes lenne, rendes beszélgetést csinálni ilyen emberekkel, hogy mit gondolnak erről az egész helyzetre. Azt tényleg úgy képzeljem el, hogy a politikának van egy boszorkánykonyhájával mindig kitűzik, hogy ki az aktuális gonosz, és ellenek kell harcolni. Filipov bácsi, ez tényleg így van? Ez része, része a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 és hogy ezen a, a képveten mennyire nincsen e, hatása a reakciónak az értelemnek. Tehát ő azt, azt mutatja meg, gyakorló politikusként, hogyha bármit el akarsz élni, élni a politikában, akkor hogyan kell megkeresned azt az érzelmi kaput, amin keresztül meg tudod közelíteni az emberek. És hogyan ezt? kell tök ez edvezeket? Hát ez egy hosszú és kevés érdekes történet. Van egy, van egy ilyen szűk tudós kör, amelyik azért küzdik, hogy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 Jó esélyekkel indultunk, hogy elkapjuk. De körülöttem nagyon-nagyon sokan most megfertőzöttek. És a világot nem. mennyire látod másféleképpen ennek a kifejtésére? Majd valószínűleg holnap is a jövő étel lesz, inkább alkalom, de azt kérdezem, hogy adott, ad -e egy újabb szempontot ez az egész nyabaj, ami most van, ami korábban nem volt? Most konkrétan a közpolitika alakításához Az életről beszélek. Hát az élethez persze. Szerintem az ember ilyenkor reflektáltabban kezd élni.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 Nektek van egy lányotok, akinek elbetűvel kezdődik a keresztneve, tudtam, már három ajándékot is kapni fog holnap. Jó, ja, felkészítjük el. Az. az egyiket nemrég mostam ki. Szia! <gül> Szia! Önök Filipov Gáborot hallottak. Jó reggelt lát! Jó vonalban Navracs és Tibor. Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy Ön, mint politikus, valaha is, el akart -e érni valamit, amit nagyon el akart érni, és azért megtett mindent? Ha most megkérdezi, hogy ez honnan jutott eszembe, akkor ne kérdezzel meg, mert nem fogom tudni megmondani. Jó reggelt kívánok! Önnek Már. is! igen, azt mondhatom, hogy az, amit az, amit 10 és 14 között miniszterként volt lehetőségem az államigazgatással tenni, az olyan volt, ami régóta érlerődött bennem, hogy hogyha arra lehetőségem adódna egyszer az életbe, akkor ezt megtenném. Azt nem mondhatom, hogy ez volt az életcélom, és mindent ennek rendeltem alá. De ha már Én ezt mondja, minden... önnek van olyan, hogy életcél? Van, de az nem ilyen, nem ilyen egyedi dolgokban ragadható meg, hanem az egy attitűd? egy életet élni. Igen. És sikerül? Is. Azt hiszem, igen. Ön A egy hati. olyan pacák, aki pékében él magával? Igen. Túlnyomó túl Szinte kizárólag, de azért természetesen nem. És ez, de ez mióta nyomor, van így? Igen. Vagy mindig is így volt? Mindig is voltál hajlamom. De hogy mióta van így, talán azt tudnám mondani, hogy mondjuk egy olyan 15 éve. Ön egy harmonikus egyéniség? Uh, ez ezt ez nem tudom. Én magammal harmóniában vagyok, de hogy harmonikus egyéniség vagyok, azt nem tudom. Az úgy jelent, hogy harmonikus egyéniség. Az a harmonikus egyéniség nem azt jelenti. Nem tudom lezongorázni, jobban tudnám, mint elmondani, igen? Aha, hogy ugye a tulajdonságai valami valami. Harmóniát sugároznak, nem? Valószínűleg rosszul kérdeztem, azt kellett volna kérdeznem, hogy önben harmónia van-e. Az van, az van, úgy nagyjából igen. Olyat kérdezni, hogy a világban harmónia van, az egy konkrét farokság? Nem, de a világban sosem. Én nem tudok olyan időszakról, amikor harmónia lett volna a világban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 Rendszeresen elmondtam, a, amikor erre lehetőségem volt, amikor miniszter voltam, akkor, akkor minden héten, a hetet tulajdonképpen négy szemközti találkozóval kezdtük a miniszterelnökkel, ott átbeszéltük akkor a dolgokat, Ezt nem tudom, hogy ő terá rá igényt, de a dolgok átbeszélése kapcsán mindig meghallgatta a véleményemet, mert függetlenül attól, hogy utána, annak megfelelően alakultak ki -e a dolgok, vagy nem? De... Ki, ki kezdeményezte ezt a, a találkozót? Ez, hát ez, ez onnantól kezdve, hogy, hogy, hogy kialakult az, az, az együttműködésünk, illetve hogy én miniszter lettem, ez mindenkire kezdve, vonatkozott, az, vagy ez az ön privilégiuma volt?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 Hát ez, hú, emlékezni szerint egy olyan egy órás találkozó találkozók voltak ezek, mint így. És milyen őszinteségi fokkal nekem sikerült elérni Német Szilárdal, akit a vezérigazgató, német Sándor fia, hogy minden egyes találkozón tisztázzuk, hogy az őszinteségem az hanyas legyen, és most úgy nagyjából beállt arra, hogy ez lehet nyolcas. Ami kevesebb, mint az én vágyam, de sokkal több annál, mint hogy adott esetben mondhatná azt, hogy ötös, hát megmondhatná, azt is, hogy ne találkozzunk.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 és ez ahogy mind megy, ezt ismeri ezt a Román régen által mesélt viccet. Nem én, de ha ismerem, akkor is osztom. Hát a... Hát régennek nagyon sok ilyen politikai vicce volt, és az egyik ilyen uh, vicc az, az volt, amikor egy, egy uh, szovjet és egy amerikai polgár vitatkozik azon, hogy hol nagyobb a demokrácia, és azt mondja az amerikai, hogy uh, nálunk nagyobb a demokrácia, mert én bármikor bemehetek a fehérházba, oda megyek az elnök dolgozószobájába.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 De milyen volt? Hogy én most oda megyek és azt mondom, hogy rácsopog az asztal, és azt mondom, hogy nem mert majd pedig közel, ahogy Amerikában mennek. De nem, a beszélgetés hangulatától függően, hát az annyi mindentől függ, hogy egy beszélgetésnek milyen a hangnem, hogyan alapul, hogyan fogalmaz meg az ember egy konkrét problémát. becsatlakozott ide Amerika, de azt még árulja nekem, mert ennyire ismer engem, hogy mennyire, mennyire volt könnyű elengedni ezeket a beszélgetéseket négy év után.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 Abban az értelemben könnyen el tudtam engedni, de nagyon érdekes beszélgetések voltak, hogy azért az ember nem minden nap folytathat beszélgetésekkel egy, egy, egy állam irányításáról. Erről, beted, persze, erre mondja azt, a, mondja azt a honpolaj hogy szeretne a mellén lenni, vagy szeretett Igen. lenni, akkor amikor embereket találkoztam, és beszélgettem. Ezek nagyon izgalmas és intellektuálisan is nem érdekes. Ugyanarról beszélünk, pontosan ugyanarról. Igen.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 tematikájúvá, vagy nem is tudom, ilyesmivel vált. Tehát igen, átalakult egy kicsit, de, de tulajdonképpen ugyanúgy minden lényeges kérdésről tudunk beszélgetni. Tehát olyan értelemben nem, hogy a témák nem hullottak ki, hanem bárminől tudunk beszélni. Biden vagy Trump? És ha igen, akkor minek a függvényében? Hmm. Hogy, a Navracsosnak mindenki... konkrétan mi lesz jobb? Hát. Uh, Nagracis Tibor magyar állampolgárnak tulajdonképpen majdnem tök hogy meg kell, hogy mondjam, hogy egyik előzőnek sem vagyok nagy rajongója. De mégis. Ismeri bármelyiket? Hogy... S Igen. Nem, ne, annyira nagy gyani azért, nem vagyok. Hát Korábban megismerkedheted ne. vele. Nem, uh, nem. Ne, ne, ne.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 És miért nem? határozottan nem. A, hát ez, azt hiszem, Tamás Gáspár Miklós mondta egyszer, amikor, amikor kint volt, kint volt, van, külföldön, talán, talán Angliában, vagy, vagy Amerikában, nem is tudom egy esztendője, hogy, hogy ugye megnézte az újságokat, tehát, hogy on, onnan tudja, hogy Magyarország a hazája is ott van otthon, hogy ugyan megnézte nap ott is az újságokat, de valahogy nem tudták annyira felkavarni a hírek, Vagy szóval a, a, a, az, arról az országról szóló hírek.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 Bennem van a kis ördög, hogy megosszak önnel egy történetet, de nem tudom, hogy van-e teteje, úgyhogy most vagy megosztom majd, de vagy nem, de most nem kezdek még bele, csak akarom önnek mutatni azt, hogy mi minden zajlik közben egy beszélgető társban. Elolvastam a Vissza a Virtuális Térbe című írását, és Piszisten Navracs is eldöntötte, hogy nem tudom, hogy mit akart írni. <gül> ami, a, ami a címben is van, volt egy olyan időszak,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 és hogy ez egyébként a kormány. Tehát hogy ez egyébként a kommunikációból és a politikából milyen mértékben hiányzik, helyette valami másban, valami ridege, valami szigorú, valami kormányközi kapcsolatrendszer veszi át ennek a helyét, megírja minden kettőről, hogy mi a véleménye, az ember azt gondolná, hogy már rájött arra, hogy mit akar a navracs, és aztán azt mondja, hogy kérdés azonban, hogy önmagában a kormányközi jelleg a működés hatékonyságának romlását idézi elő, magyarul hirtelen.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 az alkotást, magát, a gépezetet, azért ez egy elképesztő kultúra, ami, ami. Azt megértem, de azért, hogy ez a gépezet milyen célszolgál és jól szolgálja, ezért az nem jelentéktelen szempont. Na, így van, de ez na, igen, itt már közeledünk az én írásommal is, hogy egyrészt, hogy jól szolgálja -e, Eddig az volt a tételezés, a, az európai integráció iránt elkételezett emberek hajlamosak olyan, olyan aránypárokat fölteni. Jó, de egy ő... várja, ön egyébként képes ez az egészet cél képezetként látni, mint egy struktúrát, amire ránézés, és azt mondja, hogy a harmadik emeletet meg kéne olajozni?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 kormányközi rendszer, tehát a, ahol a tagállamok engedik és úgy akarják, hogy jobban járjanak el az uniós intézmények, ott nagyobb uniós hatáskörök vannak, ahol pedig meg akarják tartani maguknak ott kisebb. Jó szervezés esetben ez ugyanolyan hatékony tud lenni, mint egy teljesen föderális rendszer, vagy bármilyen. lényeg az, hogy szerintem nem az az igaz, igazán lényeges kérdés, Föderális Európa, vagy a kormányközi Európa, hanem hogy milyen együttműködés, hogyan működik. Azt kérdezem, akkor meg jobb alanyt nem is találhatnék, hogy mindaz, ami a hírekben szerepel, annak dacára valójában mi ennek olyan mértékben vagyunk integrás részei, aminek sokkal nagyobb a jelentősége annál, mint amilyen mértékben szándékosan vagy szándék nélkül kilógunk belőle? Igen, szerintem.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 Általános jellemzője. Tehát ez kicsit áll. olyan tudja, mint hogyha én egyébként itt udvarolnék önnek műsorban, hogy hát ez milyen jó ez a Navracsics milyen okos, milyen oldott, és aztán amikor meghallja, hogy megnyilvánulok őről, akkor azt mondom, hogy hát igen, ez a Navracsics ez oldott, meg laza, csak az a baj, hogy mindig rossz ügyet képvisel. És akkor ezt csak azt mondja nekem, hogy jó van, fial, de ezt péntekenként miért nem mondja el nekem ebben a formában? Miért csak az egyik részét mondja? Hát ez szokta kérdezni, Büsszel a tagállamoktól. Hát ezt, erről beszél?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 hogy ez jóval azelőtt megfogalmazódott, a 80-as években, amikor még Magyarországban is, még reménye is lett volna egy Európai Uniós Takságnak, hogy a nemzeti politikusok előszeretettel játszták azt, hogyha valami sikeres politika, valami jól sikerül, akár uniós szinti is, az úgy állítják be, mint nemzeti teljesítményt, és mint az ő saját érdeküket, hogyha pedig valamilyen politikai probléma történik, vagy, vagy, vagy negatív politikai lépést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 ha nagyobb államról van szó, akkor ő diktálja. De azt nekem, hogy én az egyszerű fogyasztó, hogy ezt a készintő játékot úgy tapasztalom, hogy permanensen olyan különbség van, hogy kinek drukkol, ami engem zavar, ami bennem diszharmóniát szül, akkor mindig meg kell kérdeznem, hogy most ő valójában játszik és kinek drukkol igazán, mert ez, ugye ezt a kérdést azért az esetek zömében nincs kinek föltenni. Ezt a bizottságban szokták. Amikor én is biztos voltam, akkor éppen Féli tréfásan szoktuk is mondogatni, hogy nekünk a fizetésünkben benne van a hogy És az, az én fizetésemben is benne van. Hát ön egy választó Tehát én azt el tudja dönteni, hogy önnek azért -e a szimpatikusabb,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 Ezért mondom, hogy nem is nem is nemzeti specifikus, tehát az EU-ban sem lehet azt mondani, hogy be ezzel az olaszok azok mennyivel jó fejebben, vagy nem tudom. Ezt minden, ugye mindig ezt szoktam mondani, annak idején Matteo Renzi, aki egy időben az olasz politika emelkedő csillaga volt, most pedig inkább már hulló csillaga, ő minden héten elhordta az Európai Bizottságot, mindenféle utolsó próger nem választott bürokrat a bagásnak, majd egyébként minden probléma nélkül délután után felhívta Szentoljunkert és újabb pénzért könyörgött az, az, az oldó adófizetők számára. Egyszer, egyszer majd elmegyek magához politikusnak, nem tudom milyen rambban lehetek. Árulj el nekem, hogy ha az EU 220 millió eurót mozgosít a betegek tagállamok közötti szállításának erősegítésére, az mit jelent? Már, az, már a tavaszi hullámban is volt olyan együttműködés. Elnézést, amikor... 220 millió euró, az sok vagy kevés? Kevés. Kevés, de, le, de azért mondom, mert hogy a határmenti, tehát a, a, ami, ugye, ami ilyenkor szóba kerülhet az, hogy ez a szotaringiából már nem vigyék át például a uh -huh. betegeket. Ahhoz az elég lehet. Itt is előfordulhat, nem tudom, milyenek az együttműködési lehetőségek, hogy Szlovákiából hozzanak át betegeket Magyarországban, nem tudom. Tehát csak ilyen példaként mondom, mint komárnó, komárom, és a többi, és a többi. De ez fontos, is, hiszen, hiszen ez a, együtt, az, hogy milyen határok között mozoghat így a beteg, ha már egyáltalán mozognia kell, akkor abban fontos, hogy ezek a határok egyébként az ön által megfogalmazott elszászolt a vonatkoznak, vagy az ott esetben Szlovákia és Magyarország között is létezhet ez. Például van, van, az olasz szlovén határon, van egy kettéosztott város, Nova Gorítia és ö, ö, Búcsánat, Nova Gorita és Gorizia, ami ugye félig olasz félig Szlovén, és ott például ők már kísérleti képpen közös tömegközlekedési rendszert működtetnek, közös egészségügyi ellátórendszert működtetnek. Tehát vannak erre példák, hogy határon, ugye nem nem Rév Komárom és Komárom az egyetlen kettéosztott város, hanem máshol is vannak -e Európában kettéasztott, vagy összenőtt városok a Jó, ja, De kétvár, akkor, amikor ezt a, a, ezt, ezt a pénzt felajánlják, akkor valójában ez egy utófinanszírozás, vagy ez hogyan, hogyan képződik? Ezt, ezt nem tudom megmondani. Szerintem, e, szerintem, nem tudom, hogy őszinte legyek, nem tudom. És találkozhatnék, de ezt nem tudom megmondani. A dolog természetében azon szerintem utófinanszírozás, az EU-s dolgok általában utófinanszírozás és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 üres, számunkra teljesen üres. Akkor, tudjál, akkor az, ezek szerintem, akkor én jól látom a helyzetet. Igen, de azért nem, de mi ezt mindig ilyen legkezelően és némi tinizmussal nézzük, amikor ilyenek vannak. Az érdekes dolog az, hogy ez, hogy ez nyugat-európában, hogy mondjam, vannak olyan, vannak olyan, olyan körök, ahol ez, ez valódi lelkesedést és, és motivációt ad. Tehát úgy gondolják, hogy ez, ez valóban egy fontos és jó dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy azt mondjuk, hogy megállapodik az Európai Bizottság egy gyógyszergyártóval, vagy nem. Ha már úgy sincs vakcina, akkor történik, pedig nem? Igen, tehát ez valóban csak plusz egy sajtótájékoztató. De vannak, akik, akik ennek egyrészt örülnek, másrészt pedig emögött lehetnek olyan kapcsolatrendszerek, személyes kapcsolatrendszerek, vagy kialakuló politikai kapcsolatrendszerek, amiket mi nem látunk. A menő jéghegy csúcsa egy ilyen megállapodás, ami alatt.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 Azott esetben elképzelhető, hogy az együttműködési megállapodás aláírása azt is jelenti, hogy az adott gyógyszergyár az Európai Unió Horizon 2020 programjából kap valamilyen pénzfejlesztést. Amit ön lát a világból, az mennyire más most a koronavírus árnyékában vagy reflektorfényében nézőpont kérdése? Mint, mint előtte volt? Igen.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 hogy átírja a szokásrendszerünket, ennek kihatása van és lesz. A Mekkora félelem van önben a, a betegségtől, uram, bocsá, a haláltól? Ó, oh, hát nekem erre a papírom van. Hát én annak idején, amikor fejtsdárban, vagy márciusban, mondtam a hogy hogyha Angela Merkelnek igaza van, mi szerint a népesség 70-80%-el fogja kapni a koronavírust, akkor én biztosan el fogom kapni következősképpen, nem annyira a megelőzésre, mint inkább az immunrendszeremre koncentrálok. Tehát Ilyen, ilyen uh, gyorsan terjedő járvány esetén uh, egy olyan életmódot folytató ember, mint én szerintem reálisan nem nagyon számolhat azzal, hogy biztonsággal elkerülje a betegséget. És eddig hogy hagyta De ki? olyan állapotban, tessék? Hogy hagyta ki? Nem tudom. Féletőre? Hát, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy kihagytam el, együtt már átment rajta, nem betemét. Állítólag van olyan is, nem? Tizt Igen, tizt. van, van, szemtalan válfaja van, az, ahogy, bár ebben most nem érdemes már új fejezetet nyitni, mit lát még, ami, ami foglalkoztatja a koronavírus járvány kapcsán? Ugye egyrészt már beszéltünk az unió működésről, az egy nagyon nagy kép, akkor a férfiak találkozásáról az így nagyon közeli kép. Milyen képek vannak még? Mondjuk a képviseleti szervet működése hogyan fog alakulni?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 vagy változását. De, Tehát, hogyha belegond... vagy változását. Igen, de erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan alakul. Tehát ezen szoktam például gondolkozni, hogy ez hogyan alakul? Ugye az egész képviseleti demokrácia gyakorlatilag a képviseleti intézmények legitimációjára alapul. Tehát ez az, ami, ami alapvetően... És a képviseleti, képviseleti intézmények a legitimációja az alapvetően személyhez kötött? Fizikai -e személyhez kötött? Én, én úgy, most az úgy a gondolom, virtuális térben minőségileg más? Igen, én úgy gondolom, igen.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 hogyha ez nem most következett volna be, hanem a 80-as években. Hát akkor mi lett? Telefunken, kazettás ez, az, erről erről van Ez, erről van szó. Persze, ez így van. Tudom, ez annak idején, amikor a 19. század végén hatalmas tanulmányok jelentek meg róla, hogyha ilyen ütemben hogy össze a városok, akkor a lovasutak következtében a lovat rágyáját nem fogják tudni majd hova tenni. Aztán ugye 20 év alatt megoldódott a probléma, mert inkább a mindenki. Tehát ez lehet, hogy egy ilyen, az, én, az, én, az én problémafelvetésem az egy ilyen pre-online korszak, Ö, probléma felvetése, de engem ez észre kell, tehát én ezzel, ezzel, ezzel, ezzel, ezzel gondolkozom, a képviseleti intézmények az egy tehát ez egy ősi ebben én nem, Ezt én megértem, de ha most nekem kéne valamit mondani, akkor azt mondanám, hogy Navras is ezzel meg fog birkózni, amilyen a maga intellektuális képessége, szerintem ez magának sikerülni fog,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 legyen bárkinek bármilyen véleménye aktuálisan éppen a magyar vagy az amerikai demokráciáról, de ez szorosan összefűjv a képviseleti intézményekben lévő fizikai jelenlétel. Ha egyszer megnéjmál! Jelenlétel... És nem engedi már a média, hogy székbeüljek, és euh, mikrofonba beszéljek, higgy el a Pétek nagyon fog hiányozni, mert két olyan intellektussal beszélgetni, mint amilyen a Navrac és a Filipovasz felemelő, és mintem most felhívom Horváth csabát, természetesen őt se hagyhatom ki ebből a sorból. Köszönöm a Jövő héten. Viszont hallásnunk. Tényleg. Lehet, hogy önök meglátják a Navracsisban a Fideszes, de én csak azt láttam, hogy egy, egy intellektus, mint egy intellektus a Filippo is. Itt, hogyha az ember az ablakot, és akkor jönne be valami, és akkor azt mondja, még még még meg, meg. Mit szeretne? Mit szeretne? Jó reggelt! Jó reggelt! Ma egy köcsök buzi voltál, mm -hmm. ezt szerettem volna mondani. Hát nyugodtan ezt... kikapcsolhat azonnal. De nem akarom, én... én ezt szívesen hallgatom. Még, még, még, még, szívesen még, még. engem ne szívesen, kibaszott, egy kibaszott egy köcsögbuzi voltál. Még még, meg, meg. Meg, még, még, még, még, még, még, még, még, még, még, még! Nincs? Ennyi? Ennyi van a tubuzsban. Még még, még! még! Még! Még! Még! Még! is! Még! Még! Még! Még! Még! Egész nap tudom mondani, hogy bazd meg 24 órába. De még! Egyáltalán még! Még! A hét végére is jusson nekem! Kérdjét! Még! Még! Még! Egy kibaszott faszopó voltál, bazd meg. Igen! Csak ezt akartam mondani! Sikerült! Megcsináltuk! És megcsináltam, bazdmeg. Meg, meg, most már csak le kéne húzni Lohatokat így. nem fogsz velembe beszélni, bazdmeg. meg. hiányzik a bazdmeg. Nagyon fogsz nekem hiányozni, meg Nagy úgy fogsz hiányozni, hú, ba, ba meg nagy Engem, én senkinek nem sem hiányzok, bazdmeg. meg le magad, te passzapó geci. Hát nézzék, azért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 Hasonló mondandója van önnek is? Háló? Haló! Jó reggelt! Jó reggelt! Szia úr szeretném! Beszélni. De már az van, tehát nincs sok időnk, mondja legyen szíves! Én annyit mondok csak, hogy ön megtalálta fehérek között egy európai. Nagyon szépen köszönöm! És ön mit szeretne? Háló? Jó reggelt! János, nagyon jó volt ez a navracsis beszélgetés, pár csak sok ilyen e, fideszest hallanánk. Én, mint mondottam, a navracsis nem a fideszest hallgatom. Hú, hé, hát, sok fideszest hallgatnánk. A Rost Andrát, ha az ember hallgatja az operában, akkor az fideszes? Vagy az mégis hogy van? A Don Giovanni, az fideszes? Van fideszes előadás, szocialista előadás? Most hát tudjuk a nemes után szabadon, hogy van rövidebb előadás.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 támogatott tartalmat haladnak. Jó reggelát? Let? Horváth Csaba polgármester van a vonalban. Én eh, ma a civila szóba kerül majd a kormány által felajánlott 60 milliárd forint. De figyelj Csaba, tényleg azért én minden héten beszélek eh, a Füriás Balázsjal, és minden héten beszélgetek veled. Eh, és majdnem minden héten beszélgetek. Túl Csabával azért az, hogy eljutunk oda tegnap, hogy...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 én teljesen megértettem, hogy az Egon tegnap az egyenes beszédben felajánlott, hogy akkor beszélgessenek, vagy legyen egy vital csatban tütőkatával, de azért az mégsem lehetséges, hogy egyfolytában minden műsor osztott mezőben legyen, és ha Városligetről van szó, akkor párhuzamosan legyen egyfolytában Bállászló és horvát Csaba, mert ebben a módon nem lehet létezni. Ebben létezünk, de ez most manifestivál tegnap.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 A Gellért fürdőt szerette volna a Mészáros csoport megszerezni, mert hogy a Gellért szállót már megvásárolta. Uh -huh. e, borzasztó csalódottak voltak, hogy ezt a főváros még korábbi tarlós vezetése is némi, némi fejjelentéses fenyegetéssel, de sikerült őt e, leveszélni erről az akcióról. Tehát őt szerencsére azért... benne Lebeszélni a miről? ...arról, hogy átadja a Gellért szállót az államnak, az állam pedig a Mészárosnak.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 pedig óvón őrdik ezeket, mert ezek az utolsó kincsei, ahogy tetszik az utolsó ezüst kanalai az adott településnek, és olyan értékek, amiket meg. Jó, kell akkor segítsz, az a Lánchíd az is. micsoda, az kié? A Lánchíd nemzeti eh, emlék, eh, ugyanakkor egy használt híd, amit a budapestiek eh, sok szempontból kedvenc hídjukként tartanak számon, és Budapest tulajdona, Budapest tulajdona.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 de ha ez nem lehetséges, legkésőbb, másfél év múlva meg fog oldodni, mert az embereknek már nagyon elege van abból, hogy egy ilyen típusú patkázó kormány van, ami maga dönt arról, hogy vadászati kiállítás 50 milliárdjára van pénz, a Budai Várban 50 milliárd mondjuk az új pénzügyminisztérium épületére van, de egyébként 6 milliárd a Lánchíd felújítására, majd talán két év múlva. De az a pénz, amit egy év múlva kellett, vagy egy évvel ezelőtt oda kellett vonadni, hát sajnos az még mindig nem jött össze mert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 Mióta csak közben sms-ezem valakivel, aki hallgat bennünket, és ellen van, de Isten igazából úgy tudná elmondani, hogy ha elmondaná és nem nekem küldene sms-eket, ki fog derülni, hogy beemelődik-e a nyilvánosságnak a, a szintjére, de azt kérdezem... Csívesen beszélek és is a rádión, keresztül. Az lehetséges, most éppen nem, nem ő az, aki és hát ugye jó, re jó renkelt. Egy napot, jó reggelt. Igen. Mit tetszik akarni? Vintermantál Zsolt. Helyes. Igen, ebben bizakodtam. Na, Na akkor hallják, hallják egymást. Én a magam részéről lejjebb húzom magamat, mert szerintem két városvezető, egy régebbi polgármester és egy mostani, és a ráadásul a főváros életében közlekedésnek most is jelen van, mármint Vintermantál Zsolt,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 Tehát ez hasonlít arra az a ÁPAcsökkentésre, amit egyébként után a választás után két hónapon belül simán visszaemeltek. Mi a kérdés? Az a kérdés, hogy ez hasonló-e ahhoz, amikor egyébként a választások kedves, előtt kedves 2010.. Jó. Nem tudom, hogy ja. sikerült-e megérteni az előbb levezetett matematikai példát, ami konkrétan 50 milliárd forinttal károsította meg a főváros lakosságát évente az önök közreműködésével. Ebben mi az, ami nem érthető szám, az ön számára. Lehet, hogy ennek a megállapozásnak volt egy másik érzés, az hogy. De először válaszoljon erre, hogyha megtehetnénk, hiszen ez volt a téma, és ezt vitatjak, akkor legyen szíves, vitassa meg, hogy ez mely ponton e, nem valós az önértékítélete szerint.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 Én nagyon örülök, hogy mindig, amikor egy témát kinyitunk, akkor átérünk egy másikra, de beszélhetünk az adóról is. Mert ez nagyon-nagyon, nagyon-nagyon, nagyon, nagyon, én végig, én szépen végighallgattam. Kedves csopan, mi én végig Tehát amikor arról beszélünk, hogy a személyi jövedelemadót beszedi az állam, akkor nagyon egyszerű azt mondani, hogy hány százalék marad meg hány százalék marad ott. A személyi jövedelemadót az állam szedi be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 különlegesség és egyéb támogatásokat a főváros számára. Teljesen álságos azt mondani, hogy hány százalék esziából gazdálkodik a főváros és mennyiből az állam, és egyébként az állam sem gazdálkodik a főváros által beszedett iparüzési adóval. Tehát ezt a kettőt össze most néz, nagyon jól hangzik, nagyon szépen hangzik, de egyébként semmi köze ahhoz, hogy egyébként hogyan és miként kellene a fővárosnak a saját feladatait ellátni. Hát azért álljunk már meg a menet, mégsem halljuk itt a polgármesterét hetente, Facebook posztokban, meg mindenféle műsorokban siránkozni, hogy nem megy a dolog. hát szóval 9 éven keresztül működött ez a főváros. Voltak viták, természetesen minden önkormányzati vezető többet szeretne a saját városának, többet szeretne a saját kerületének, de mégis működött ez a város. A hármas metrók felújítása működött, működött. elkészült az éjszaki szakasz, az újpesti részen elkészült. Most meg mit látunk, hogy a középső szakasztal megy a vernyákolás, a rinyálás, ez nem meg, az nem meg. Egész-egész egyszerűen szánalmas, és szerintem annak kellene égetni, hogy egész egyszerűen semmi más nem hallunk, csak hogy erre nincsen pénz, arra nincsen pénz, a csúnya kormány. Kilenc évig működött ez a főváros, mentek a fejlesztések, épültek az utak, most pedig azt látjuk, hogy semmi más nincs, csak a sírásvívás. Ön szerint működik az a főváros, amit önök úgy adtak át, hogy több mint 140 milliárd forintos hitelállományjal adták át, több 10 milliárd forintos működési alatt. És ne az SZIA-ról beszéljünk csak és kizállak, hanem összességében. Befizetnek a budapesti adófizető állampolgárok 100 forintot. Ebből 2,5 forint marad itt a fővárosnak és a kerületeinek. Ebből kell elvégeznünk minden közszolgáltatást. Ehhez képest a kormány 97,5 a gazdálkodhat. Most ezt elmondod nég egyszer csak, az előtt elmondtuk is, hogy az szia nem... az, az Értem, állam te... szedi. Bocsánat, de ne, ne szólj közben, mert én is megvártam, amit végigmondtad. Végig tehát, hogyha mégiscsak ez a nagykép, és kénytelen vagyok erről a nagyképről beszélni, hogy van egy munkamegosztás, és nincs hozzá pénzügyi munkamegoztást. És egy 140 milliárdot meghaladó adósságállományjal hagytátok itt a város hasznáját, úgyhogy nem igazán illendő és nem ízléses arról beszélni, hogy itt minden rendben volt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 Működési hiánya nem lehet önkormányzati költségvetést tervezni, ezt te is jól tudod voltál polgármester, tehát ez az állítás, hogy kerekperet nem igaz, az pedig, hogy egyébként bizonyos fejlesztésekre, beruházásokra, akár önrészt vagy saját forrás biztosítására egyébként hitelt vesz a főváros, vagy bármelyik önkormányzat, akár kerületi önkormányzat, az egy teljesen normális, a gazdasági életben is bevett dolog. Egészen más, tehát ha működés finanszírozására kell fölvenni hitelt, ilyenre nem volt példa.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 a ti áldásos munkátoknak következményeként, és erről is értékítéletet mondtak a budapestiek egy évvel ezelőtt. Úgyhogy engedd meg, hogy erről majd egy A választás, választásos választás, nem, azaz nem... Hogy Budapest, kínem, nem hogy Budapest, hogy Budapest Szombathely, is volt és egy sok más város, ahol hasonló következtetése jutottak az ott élők, valószínűleg még nagyobb arányban fognak, és még több település fog csatlakozni ahhoz a csalódottsághoz,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 becsülettel, a munkára koncentrálva, és nem pedig a kommunikációra, az állandó facebookozásra és a siránkozásra. Hogy van az, hogy ez, ugyanazok a törvények vonatkoznak az országban minden önkormányzatra, Debrecenben végzik a munkájukat, Szegeden egyébként végzik a munkájukat, a 16. keretben végzik a munkájukat, a fővárosban mögység a siránkozás meg. Tudnál egy táblázatot ö, prezentálni, hogy például Debrecen önkormányzata, hány 10 milliárd forintot kapott az elmúlt 10 évben különböző fejlesztéseire pofafénz, pofapénzként a kormányzattól. Tócsó Zsef... én nem ismerek mondja, olyat azok a... magyar törvények, hogy pofapénz. Tehát le, ez, ez megint a demagógia hát szinte ezzel végé. én nem kívánok foglalkozni, mert is Hát lehet, jel. hogy nem kívánt vele foglalkozni, de ilyen pénzek vannak. Ebből születnek a teljesen hagymázas, több tízmilliárdos stadionok olyan vidéki városokban, ahol ezt a lakosság szám nem indokolná. De csak Igen, de most megint idekeverti valamint a Debreceni mondja, önkormányzat nem kapott pénzt stadionépítésre. építésre. hát megépítették kapott, a stadion, kapott, de nem az önkormányzat kapta meg a pénzt. Kapott. És miért ide ügyeségeket? De kapott, kapott, kapott pénzt. És gyakorlatilag korlátlanul kapnak a fizetes városok pénzt, ha hiányzik.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 csak valóban eltérőek a kommunikációs szokásaink, de ennek te csak tehát, örüljük. Tehát ezek szerint az a pénz, ha. amit egyébként a kormány biztosít a, a békeúti uti főgyűjtő, főgyűjtő a... csat. hogy most szeretném én is elmondani, hát, hogyha a Békeúti uti főgyűjtő csatornára, amit egyébként a kormány biztosítja pénz 13. kerületi nagyberuházás, akkor azok szerint ez is pofa pénz a 13. kerület és Tóth József számára, jól értem? Nem, néha kompenzáltok, tudod? Azért kompenzáltok, ja, hogy ne ki a lólát. De ez ez az az az az a, a, nagyom, a ez tényleg nagyon vicces közöttek. Én az csak az az egyetlen túl... egyet mondok, és szeretnék el is köszönni, mert azt a nekem a tummáját így... nézzük. nézzük, kedves Zsolt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 a déli szakasz, amely egyébként ugye nagyjából az átadás átvétellel együtt már zajlott, és szépen elkészült, a napokban átadásra kerül. Itt van a középső szakasz, amely már teljes egészében Karácsony és a baloldali is dolga, és azt halljuk, hogy ilyen baj, olyan baj, ilyen vita, lehet, hogy csúszás lett az egészből. Dolgozni kell Csaba ennyi. Köszönöm Azért szépen. A, nem a, nem neres, a neres vállalkozók lehet, hogy nem ugyanazt az ajánlatot adják a Fideszes önkormányzatnak, mint a nem fideszes önkormányzatnak. Sajnos ez a kétfejűség kialakult Magyarországon. Tehát az fit, az az a, a, a szitett kérdés szerint meres neres vállalkozó, já, Nincs nem meres vállalkozó a... Ja, ér, ér, ja. A jó, tehát kérdés műsorvezetőn, azt mondom, a demogai olyan szintjére csúsztak, hogy én a magam részéről elköszönök további szét napot mindenkinek, nem szeretném tovább föltartani a beszélgetést. Viszont hallásra. Viszont hallásra. A nagyfető probléma mégiscsak az, hogy a Fideszes kommunikátorok, beleértve Vintarmentel Zsoltot és aki egyébként egy profi színjátszókörbe is fölléphetne, nettó hazugságokat raktálják a közvéleményt, kellő lendülettel, sodró lendülettel előadó. Ezért... Eztől, lé... Eztől még nem lesz igaz. És a metró kapcsán valóban el lehet mondani, hogy a metrót Tallós István fog csikorgatva, a neres vállalkozók ellenében próbálta meg összerapni, de a Neres vállalkozók végül győztek a kormány pedig annyi forrás biztosított nekik, amit ők mondtak a tenderbe. Az, hogy a középső szakasz még nem sikerült lezárni ebben az értelemben, és a Neres vállalkozók ebbe ismét lehetőséget látnak, amelyre nyilván a kormány még húzdítja is őket, ez nem könnyíti a város életét, és nem összehasonlítható tarlósista helyzetével, akit azért a ner szemben, a ner kormány valamelyes ha nem is teljes mértékben, de csak véde. Jó, annyit el kell, hogy mondjam, hogy ami a ti van, Budapestet illetően annak a tört része nincs az enyémben, és miután egészen 2019. októberéig, amíg nem döntöttek úgy az újpestiek, hogy déli Tibort fogják polgármesteri székbe ültetni, én nem egy profi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 Értében nincs szükség, mert azt a felek elrendezik. Az összes negatívumával együtt szentem tökéletes volt, hogy ez a beszélgetés létrejött. Köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm beleértve, hogy, hogy, hogy ez azért alapvetően akár kommunikáció, akár nem kommunikáció, meg is a Budapestről és annak csatolt részeiről, ám úgy csatolt részeiről, hogy a kerületekről szól, és ennél jobbat, mint hogy egyébként két ennyire fővároshoz értő embert hallgathat az ember, ha nem is egy véleményen vannak, ennél jobbat nem lehet kívánni. Zuló beltörténetéről és belügyeiről legközelebb majd többet beszélgetünk, mert abból viszonylag ma kevés volt. Köszönöm a lehetőséget! Köszönöm, további szép napot! Viszont kívánom! Önök Horváth Csabát hallották, illetőleg Winter Montel Zsoltot. A beszélgetést tartal támogatott tartalom volt, amelyet a zuglói önkormányzat támogatott, ahogy korábban támogatott tartalmak hangzottak el, Újpest, Ferencváros, Zugló, Pest, Szentlőrinc oldaláról.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 Mint önök is tudják, beszélgető partnereket verbúválok 9 óra utára, nem mára, hanem általában az elkövetkezendő hetekre, függet attól, hogy az ősziszázóban már kevesebb van hátra, mint amennyit magunk mögött hagytunk. Döröpontfialajanos gmail.com, és várom a jelentkezőket 950 10 között telefonon, név, telefonszám foglalkozás. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás.